Basme în limba română Patul magic Foarte, foarte de mult, într-un loc numit Ambertown, trăia prințul Adam. Era un bun domnitor și un prinț iubitor. Era neînfricat și generos în același timp. Oamenii din regatul Ambertown își iubeau prințul. Odată, când a pornit înspre un alt regat prin pădure, prințul Adam S-a separat de soldații lui După ce a călărit pe calul lui o vreme, Adam a decis să se odihnească sub un copac Îi era foame și a scos câteva felii de pâine din geantă Când a rupt prima bucată, a văzut o furnică ieșind din ea Adam a lăsat încet bucata jos și a luat o altă felie De această dată au fost două furnici care ieșeau din a doua felie din nou, a pus felia jos și, în a treia felie, a găsit trei furnici. Lucrurile au continuat la fel, până și-a dat seama că furnicile îi capturaseră mâncarea. Dar, în loc să se enerveze, prințul Adam a zâmbit. <laughs> Poate voi aveți nevoie de mâncarea asta mai mult decât mine. Mâncați, vă rog! Poftă bună! A, ce om milos! Ha! Poți vorbi? <laughs> da, pot. Eu sunt regele furnicilor. Mulțumesc mult pentru că ne-ai hrănit. Ce pot să fac pentru tine, în schimb? Oh, Maria ta! Eu am de toate. De fapt, am mai mult decât am nevoie. Dar ție îți lipsește o bucată de suflet. Destinul tău! Destinul meu? Prințesa la luni Legenda spune că doar un om generos o poate lua de soție Inima mea îmi spune că acel om ești tu Vei avea nevoie de mine când ai să o întâlnești Deci tot ce trebuie să faci e să găsești o furnică și să rogi să mă caute Voi veni la tine Sigur, dar nu înțeleg ce se întâmplă Doar urmează-ți inima, prietene Confuz? Adam s-a urcat pe cal și a plecat Puțin mai în față, a văzut un tigru care plângea de durere Avea un spin înfipt în lăbuță Fără frică, Adam l-a ajutat pe tigru Mulțumesc! Ce pot să fac pentru tine? Și tu poți vorbi? Tocmai am întâlnit o furnică vorbitoare Se pare că l-ai cunoscut pe regele furnicilor Spune-mi! Unde te duci? Cred că sunt într-o misiune să o găsesc pe prințesa la luni. Legenda spune că doar un erou cu inima curată o poate lua de soție. Am încredere în tine, prietene. Prințesa pe care o cauți locuiește peste șapte jungle, pe dealurile înalte. Dar cum ajung acolo? Puțin mai în față, la dreapta ta, vei da de un bătrân spune că m-ai întâlnit pe mine și pe regele furnicilor. El îți va da tot ce ai nevoie ca să o găsești pe prințesă. Și ascultă-mă, vei avea nevoie de mine ca să-ți închei misiunea. Deci, tot ce trebuie să faci e să-i rogi pe copaci să mă caute și eu voi veni la tine. Din nou confuz, Adam i-a mulțumit tigrului și a plecat să-l găsească pe bătrân. Exact cum spusese tigrul... L-a găsit pe bătrân sub un copac cu un pat în fața lui Adam i-a spus despre întâlnirea lui cu tigrul și cu regele furnicilor Bătrânul s-a uitat în ochii lui Adam și a zâmbit ah, Legenda e adevărată! Poftim! Ia patul ăsta! E un pat magic! Întinde-te pe el și spune-i unde să meargă! Te va duce în zbor oriunde vei vrea Și uite, un bol de piatră Îți va da apă oricând o vei cere Vei avea nevoie de toate astea Ca să o găsești pe prințesa la luni Adam a lăsat calul bătrânului Și a zburat cu bolul de piatră Pe patul magic Patul l-a dus pe Adam În regatul prințesei la luni era tuneric și voia un loc de odihnă înainte să meargă la palat a doua zi Deodată a auzit ceva uh, Nu pot să merg Oh, domnule, sunteți bine? Mă dor picioarele și locuiesc departe de aici Nu pot să merg și mi-e foarte sete Adam a cerut imediat apă bolului de piatră și l-a ajutat pe bătrân să o bea. Apoi l-a ajutat pe bătrân și l-a dus până la el acasă. Oh, mulțumesc, copile! Stai! Tu nu ești în orașul nostru! Cine ești tu? Mă numesc Adam. Am venit să o întâlnesc pe Prințesa la Lună. Prințesa la Lună. De unde ai știut? Nu ești singurul! Mulți au venit să-și încerce norocul și au eșuat lamentabil! Regele, obosit de străinii ăștia, le interzis să intre în regat pe viață! Nimănui nu-i e permis să primească niciun străin? Nu pot să-ți ofer adăpost, nici măcar pentru o oră! Înțeleg! Nu vreau să-ți fac deloc probleme! Am să plec de îndată. Tocmai când prințul dădea să plece, o lumină puternică intră pe fereastră. Întreg orașul s-a aprins ca stelele deasupra pământului. Adam s-a grăbit să iasă. Cum casa bătrânului era mai aproape de palat, Adam putea vedea clar ce se întâmplă. O femeie frumoasă, într-o rochie albă, ieșise pe acoperiș. Era radioasă și pură. Femeia și-a deschis ochii și l-a văzut pe prințul Adam. A fost dragoste la prima vedere. Se uitau unul în ochii celuilalt. Dar, după un timp, tristă, ea și-a închis ochii și s-a așezat pe acoperiș. Adam voia ca ea să-și deschidă ochii, să-l vadă din nou, dar ea nu-i deschise. Nu-și va mai deschide ochii! vin nou un băiete!" Cine e? De ce nu-și deschide ochii? Și de ce părea așa tristă? O, oh, ea e prințesa pe care o cauți! Și e tristă, pentru că așteaptă ca legenda să se adeverească! Ce e legenda asta despre care vorbește toată lumea? Prințesa la luni nu e o prințesă oarecare... Știi de ce nu avem lumină în regatul ăsta? Pentru că prințesa la luni luminează tot orașul până la miezul nopții Când s-a născut era atât de frumoasă Încât o zână i-a sortit să strălucească mai tare decât luna În fiecare noapte ea luminează cerul și pământul Dar binecuvântarea ei a devenit blestemul ei cel mai mare Mulți bărbați ne-au atacat regatul și au încercat să ne ia prințesa Zâna a spus că cel ce îndeplinește trei sarcini se poate căsători cu prințesa Care sunt cele trei sarcini? Prima e să scoți ulei din 40 de kilograme de semințe de muștar într-o noapte A doua e să lupți cu doi demoni deodată iar a treia e să bați toba care se află pe cel mai înalt munte! Ai grijă! Muntele e atât de înalt încât aproape atinge raiul! Stai puțin! O armată de furnici poate să spargă ușor 40 de kilograme de semințe de muștar! Tigrul și cu mine putem să înfruntăm doi demoni deodată! Cât privește toba de pe muntele cel mai înalt, pentru ce e patul meu magic? Prințul Adam a hotărât După ce a trimis un mesaj copacilor și furnicilor, urma să se predea gărzii regale Știa că era singura cale de a o vedea pe prințesă, fără să-i facă nicio problemă bătrânului Odată intrat în palat, prințul Adam a văzut-o pe prințesa la luni Nu strălucea Așa cum făcuse în noaptea precedentă. Dar era frumoasă, fără îndoială. Cum îndrăznești să intri în regatul ăsta? Nici nu vreau să știu numele! Aruncați-l în temniță! Nu! Stai! Tată, m-am îndrăgostit de străinul acesta și, cu permisiunea ta, aș vrea să mă căsătoresc cu el. Doar dacă și el dorește asta Da, da, de o mie de ori da Dar nu știm cine e Scuze că te întrerup, Maria ta, Dar eu sunt un prinț, Prințul Adam din Ambertown Nu te poți însura așa ușor cu fica mea Trebuie să îndeplinești trei sarcini Cunosc legenda, Maria ta. Sunt gata să îndeplinesc 100 de sarcini Ca să mă însor cu femeia pe care o iubesc Regele i-a explicat prințului Adam prima sarcină Pe care a acceptat-o cu un zâmbet A părăsit palatul cu promisiunea că se va întoarce Cu 10 de litri de ulei În noaptea aceea, la casa de oaspeți Adam a avut câțiva vizitatori Era regele furnicilor și armata lui de furnici Toate furnicile s-au pus pe treabă și până dimineață, toate semințele erau zdrobite Uleiul a fost dus la palat Regele uimit părea să aibă un pic de speranță Poate prințul chiar era bărbatul destinat să o ia de soție pe fica lui Apoi a explicat următoarea sarcină Chiar în după după-amiaza aceea a fost pregătită lupta între Adam și cei doi demoni Dar în loc să intre în ring singur Adam a intrat cu prietenul său, tigrul Împreună au reușit să învingă demonii Tigrul s-a plecat în fața lui Adam și a plecat Regele, acum extrem de fericit de viitorul său ginere, i-a explicat următoarea sarcină Dar e pe cel mai înalt munte, fiule! Cum mai să ajungi acolo? Nici o grijă, măria ta! Mă voi descurca! Adam și-a adus patul și l-a întins în fața tuturor. A zburat sus pe cer, în timp ce toți foarte bucuroși și-au luat la revedere. Orele treceau și nu era nici urmă de Adam. Regele începuse să-și facă griji. Apoi, deodată, s-a auzit un zgomot puternic din cer. Aproape ca un tunet. Era Toba. Adam ajunsese în vârf de munte... Și bătea la tobă. În următoarele câteva ore, Adam coborâ în zbor pe patul său magic. Întreg palatul l-a aclamat pe noul lor prinț. Legenda s-a adeverit! Ești cu adevărat curajos și un bărbat cu inima curată. Sunt onorat să îți dau mâna fiicei mele într-o căsătorie. Și eu sunt onorat să mă căsătoresc cu frumoasa prințesă. Astfel, prințul Adam a dat dovadă de curaj și generozitate și a câștigat inima iubitei sale, prințesa la luni. Împreună au domnit peste Ambertown cu dragoste și curaj și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.